Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Balíme, napsal Luboš Zimňok. V neděli skončil jeden z nejsilnějších openů a možná nejsilnější tohoto roku. Fidegrán Swiss 2023 zná své vítěze v kategorii open i v kategorii žen. Naši hráči sice nezvítězili, ale ani nepropadli. David Navara dostal v posledním kole Ruslana Ponomariova. Bývalý mistr světa v letech 2002 až 2004 není šachově zrovna příjemný soupeř, pokud s ním hrajete černými. Moc chyb nedělá a hraje velmi solidní šachy. V turnaji prohrál jen jednu partii, v sedmém kole s Jumabajevem, na druhé straně jen jednu partii vyhrál, v devátém kole s Guptou. Kdo by čekal, že partie s Davidem dopadne jinak než remízou? Přestože se dal výsledek odhadnout, neznamenalo to, že soupeři zasednou k partii. Podají si ruce a partie po několika tazích skončí smírem. Bojovalo se o každé políčko. Po zahajovacím jezdec F3 soupeři vystavili královskou indickou v útoku a hned z kraje bylo jasné, že partie se bude hrát na ostro. David si černými zvolil dvojdomek G6 a B6 a Ruslan okamžitě nastoupil A pěšcem na dámském křídle. Nic nového, tak to už se několikrát hrálo. Přituhlo, až když se bílý pěšec dostal na A5, a Ruslan jej obětoval za likvidaci nepříjemného černého střelce na G7. David patří mezi hráče, kteří takové pěšce běžně zbírají. Bylo jasné, že bílý pěšce dříve či později dobude zpět. Otázkou bylo, zda se mu k tomu podaří získat i něco navíc. Ponomariovova oběť pěšce nebyla špatná, ale pak to Ruslan hrál trochu podivně. Tahy věží, věž A2, věž A3 se mu moc nepovedly a David získal určitou převahu. Nejenže stále držel pěšce navíc, ale rozehrály se i jeho figury na dámském křídle. Černý tak bitvu v zahájení získal pro sebe. Bohužel, jedna vyhraná bitva neznamená vyhranou válku. David vzal ve dvacátém tahu na C čtyři dámou. Lepší se zdá být braní pěšcem, po němž by Bílý musel dokazovat, co vlastně má za pěšce a zda se mu jej vůbec podaří dobít zpět. Po braní dámou se hra vyrovnala, ale hráči ještě museli předvést své počtářské schopnosti, protože po 27 dáma bere A4, věž bere B2 a 28 věž B1 visí na šachovnici kdeco. Oba počítali velmi dobře a partie skončila remízou po výměnách a přechodu do rovné věžové koncovky. Van Nguyen vyfasoval na poslední kolo Nidžata Abasova. Oba hráči se znají z Pražského mezinárodního šachového festivalu, ale dalo se čekat, že se Van pokusí soupeře porazit. Povedlo se mu to na jedničku. Malou výhodu získal už v zahájení, když si Abasov vybral variantu, která končí v mírně horší věžové koncovce. Normální smrtelník by čekal, že taková koncovka nemůže skončit jinak než remízou, Van se však rozhodl vyzkoušet Nidžatovi znalosti věžovek. Mohl si to dovolit, protože zatímco bílí pěšci byli v pohodě, černá pěšcová struktura vykazovala jisté slabiny. Kritický okamžik přišel už v 25. tahu. Van napadl pěšce tahem věž H5 a černý jej měl odevzdat F5, ale místo toho jej pokryl věží na G7. Aktivní figury jsou v koncovce často více než materiál a věž na G7 se rozhodně za aktivní figuru ani při nejlepší vůli označit nedá. Černému se však na malou chvíli přece jen podařilo věž rozehrát a stejně nakonec pěšce H7 odevzdal. Abasov ale neměl šťastný den. Na chvíli věž osvobodil a v zápětí ji navždy uvěznil Tahem 33b5. Pak už není co hrát. Bílý buď získá věž, nebo vynutí její výměnu a vyhraje pěšcovou koncovku. Výborná vanova technika a bojovnost slavili úspěch. Už včera jsem psal, že nejlepší los v boji o první místo má Vidit. Má slova se potvrdila. Partie Eriga s Nakamurou skončila remízou. Anaka tak skončil s osmi body na konečném druhém místě. Jesi Penko měl před posledním kolem také sedm a půl bodu, ale svoji partii s Girim prohrál. Vidit využil svou šanci, proti predkému podal soustředěný výkon a v partii zvítězil. Stal se tak samostatným vítězem turnaje Fidegrand swiss 2023. Spolu s druhým Nakamurou si vybojoval právo účasti na turnaji kandidátů v roce 2024. V turnaji žen uhájila první místo Vajšali Ramesh Babu. V posledním kole hrála s překvapivě výbornou mongolskou hráčkou Munguntul. Až 40. nasazená hráčka není nějaký nový mladý talent. Munguntul, narozená v roce 1987, však v posledních letech mnoho mezinárodních turnajů nehrála. Až letos začala hrát více a prakticky všude, kde se objevila, Odepisovala ratingové body. Tento turnaj ji však dokonale vyšel. Neprohrála ani v posledním kole a obsadila konečné čtvrté místo. Její remíza z Vajšaly pomohla indické hráčce k samostatnému vítězství v turnaji a postupu na turnaj kandidátek. Druhé místo udržela Ana Muzičuk, která v posledním kole remizovala s PIA Kramling. PIA Kramling ve svých 60 letech podala neskutečný výkon. Po špatném začátku se vschopila a od pátého kola byla k nezastavení. Nebýt dvou porážek v první polovině turnaje mohla skončit i lépe než na konečném sedmém místě. Na třetí příčku se v turnaji výhrou v posledním kole s Mamadzadou probojovala Chung i Chan. Chan jako jedna z favoritek doplatila na prohru s Vajshaly v předposledním kole.